Unidade C6. Texto 1. Sr. Martins. Sr. Ribeiro. Então, Ribeiro, o que é que fizeste ontem? Fui jogar futebol com os meus filhos. Jogas muito, não jogas? Quase todos os dias. E não te faz mal? Olha que na tua idade é perigoso. Que disparate, Sr. Oh Martins. Perigoso é ficar em casa e ver televisão. Texto 2. João, engenheiro Souza. Bom dia, senhor engenheiro. Quando é que chegou? Cheguei ontem à noite. Veio de Paris? Não, vim de Roma. E fez boa viagem? Excelente, obrigado. Texto 3. Teresa. Miguel. Ó oh, Miguel, almoçaste em casa? Não, hoje almocei fora. Onde é que foste? Fui ao restaurante Biobio. E comeste bem? Olha, comi umas lulas estupendas. 3. Ouça e disseste o treje? Posso ir pita. Vai. Mau. Sei. Seu. Fui. Rio. Fui. Só. Texto 4. Paulo, Enrica. Vocês de ontem à noite, sei, fui eu uma boa noite com a minha mulher. Divertiram-se muito. Só voltamos para casa às 4 horas da manhã. Não estás cansado? Estou mais que cansado. Estou quase morto. Tá isto 5. Ricardo. Emélia. Os teus parentes de Javier das Caudas da Rainha vieram sim, anteontem. Quanto tempo estiveram lá? 1 um mês. Descansaram bastante? Sim, voltaram muito bem dispostos. Tá isto 6. Manuel. Ricardo. Então, a tua noiva já chegou? Chegou ontem. Tu foste ao aeroporto? Fui sim. Ela fez boa viagem? Não fez não. O avião atrasou mais de 4 horas. Que horror. Bem, paciência. O importante é que ela já chegou. Exercício 7. Faça de Manuel.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 paciência. O importante é que ela já chegou. Unidade 17, texto 1. Joana, Eduardo, Paulo. Não quiseram ir ontem à manifestação? Olha, não pudemos. Tiveram de estudar. Sim, o dia todo. Ah, que chatice. Vão à próxima. Quando é? No dia 15. No dia 15, sim, vamos com certeza. Texto 2. Senhor Martins, senhor Ribeiro. Já estlf na nossa companhia construtora sim hoje de manhã. E então, disse-lhes as nossas condições e elas parecem achar vantajosas. Vão telefonar-nos amanhã. Texto 3. Rui. Helena. Oi, oh, Helena. Já vendeste o teu carro? Ainda não. Está em boas condições. Excelentes. Interessa-te? Não, mas pode interessar ao meu irmão. Então, diz-lhe para me telefonar ainda esta semana. Na semana que vem não me encontro em casa. Exercício 3. Ouça e repita. Eu jogo. Ela jogou. Eu chego. Ela chegou. Eu almoço. Ela almoçou. Texto 4. Manuel motorista de táxi. Podia levar-me a Entrecampos? A que rua? A rua da Paixão. Onde fica? Não conheço bem a zona. Não se preocupe. Eu explico-lhe depois. Vira à esquerda na próxima esquina. depois vire à direita na seguinte. Assim, senhor. Agora siga sempre em frente até chegar a uma farmácia à sua esquerda. Pode parar em frente. Texto 5. Ricardo. Maria Luísa. Manuel. Manuel, esta é a Maria Luísa. Olá, Manuel. Olá. Então, já se cansou da viagem? Já estou pronta para outra. É a sua primeira vez em Portugal? É a segunda. Passei 3 semanas em Lisboa em 74. Então, gente, o que é que vocês querem beber? O que é que tens aí? Whisky, aguardente, vinho tinto, Red Adam um whisky, com bastante gelo. Eu queria experimentar aguardente. Exercício 9. Faça de Manuel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 O que é que vocês querem beber? O que é que tens aí? Whisky, aguardente, vinho tinto. Dá-me um whisky com bastante gelo. Eu queria experimentar aguardente. Unidade de saute. Texto 1. Rita, Bruno. Simão Vocês viram o filme francês na televisão? Ontem. Não, vimos um programa sobre Santarém no outro canal e depois vimos até a telenovela brasileira. Foi boa? Bem, horrorosa, mas sabes que gostamos de coisas de mau gosto. Tens tu dois, Joana, Paulo, compraste os jornais? Comprei o jornal da manhã. Não ias trazer também o Correio de Lisboa? E, mas hoje não saiu. Não saiu? Não, os redatores estão em greve. E trouxeste alguma revista? Sim, a Semana Ilustrada. Onde é que está? Ora, deve estar aí no meio desses livros. Exercício 2. Ouça e repita. Ele come. Eu comi. Ele perde. Eu perdi. Ele vende. Eu vendi. Texto 3. Locutor da rádio. Boa noite, senhores ouvintes. Estão a escutar Rádio 3, o noticiário das 21 horas. Um acidente na Avenida Pinheiro de Ageme paralisou parte de Lisboa por mais de 1 hora no final de tarde de hoje. Dois camiões colidiram e um deles incendiou-se no meio da avenida, bloqueando totalmente o trânsito nas duas direções. Apesar das proporções do acidente e do enorme engarrafamento ocasionado, Não houve vítimas fatais nem feridos em estado grave. E agora as notícias desportivas. A equipa do Atlântico Futebol Clube regressou hoje de África. Esteve em Angola e Moçambique, onde disputou 6 desafios contra equipas dos dois países. Ganhou 3 dos jogos, perdeu 1 um e empatou os outros 2. Mais notícias às 22 horas. Exercício set. Osa pergunta e escolha a resposta. 1. Um. Compraste as revistas? 2. Trouxeste os livros? 3. Vendeste a televisão? 4. Perdeste o jornal? Exercício 8. Oiça e complete. Hoje de manhã, dois carros colidiram na Rua da Paixão, bloqueando o trânsito durante 5 horas. Apesar do enorme engarrafamento, não houve vítimas. Unidade 19. Texto 1. Empregado, Sr. Coelho, Faça favor, encha o depósito. Gasolina super. Não, normal. E depois limpe também o para-brisas e veja a pressão dos pneus, se faz favor. Sim, senhor. Podia dar-me a chave do depósito? Ora, desculpe lá. Aqui está. Texto 2. Doutora Helena, mecânico. Senhor João, já arranjou o meu carro? Está quase pronto, senhora doutora. O que é que ainda falta? Só falta ver os travões e mudar o óleo. Ótimo. Posso deixá-lo à porta do consultório hoje à tarde. Não é preciso, senhor João. Metam na garagem, se faz favor. Exercício 3. Rosça e repita. Eu jogo. Ele jogou. Eu um jogo. Agora a Ossa e escolha. Hum. Eu falo português com os meus amigos. 2. Ele falou inglês na festa. 3. Ele come chocolate. 4. Ela comeu um pastel de nata. Texto 3. Empregado Sr. Lima. Faça favor, meta aí uns 15 litros de suco. Sim, senhor. Podia dizer-me onde é a casa de banho? Ele, senhor à esquerda e homens à direita. Obrigado. Ah, uh, e óvidos, ainda longe daqui? Não, é perto. É apenas uns 2 ou 3 km. Texto 4. Roberto. Dona Leonor. Mãe, onde é que vais? Vou levar o carro à lavagem automática. Eu posso ir. Não ia estudar. Ia, mas posso estudar mais logo. Então vai lá. Mas ouve, não fiques depois a dar voltinhas com as tuas namoradas, hã? Sabes que precisas de estudar e eu preciso do carro. Exercício 6. Ouça e complete. Obrigada. Sr. Souza. Faz favor, me dá aí uns 10 litros. Super. Não, uh, normal. Onde é a casa de banho? Ali ao fundo, senhoras à esquerda, café lá junto ao leite. Obrigado. Is this you said? Faz a senhor Souza. Faz favor. Me dá aí uns 10 litros. Super. Não, normal. Onde é a casa de banho? Ali ao fundo, senhoras à esquerda, cavalheiros à direita. Obrigado. Exercise 8 e faça frases usando não se esqueça de. Hum. Limpar o para-brisas. Não se esqueça de limpar o para-brisas. 2. Atestar o depósito. Não se esqueça de atestar o depósito. 3. Lavar o carro. Não se esqueça de lavar o carro. 4. Mudar o óleo. Não se esqueça de mudar o óleo. 5. Meter o carro na garagem. Não se esqueça de meter o carro na garagem. Unidade 20. Exercício 1. Verdadeiro ou falso? Fernando, Rui. O que é que fizeste ontem? De manhã, trabalhei. E à tarde, não trabalhaste? Não, eu fui ao aeroporto buscar a minha tia. Ela veio de onde? De Londres. Exercício 3. Possa e complete. 1. Um, eu trabalho. 2. Ele trabalhou. 3. Ela come. 4. Eu comi. Exercício 7. Ouça e identifique. 1. Um. Sou a Teresa Martins. Vim ontem de carro do Algarve com o marido e os filhos. 2. Eu sou a Paula Silva. Vim no domingo de Londres. Viajei de avião, claro. 3. O meu nome é Fernando Mendes. Eu e a mulher viemos hoje do Porto de comboio. 4. Eu fui ontem a Cascais. Eu fui de autocarro. Chamo-me João Lopes. Exercício 8. Possa e escolher a resposta. Beatriz, Paulo, Rodrigo, ficaram em casa ontem? Ficamos a estudar. Não, ficamos a ver televisão. Viram aquele filme sobre o Porto no segundo canal? Vimos. Eu vi um filme em inglês no primeiro. Também. Foi bom, não foi? Exercício 11. Ouça e identifique. 1. Um. Viajaram. 2. Alemão. 3. Estão. 4. Viram. 5. Falam. 6. Vão. Exercício 14. Possa e escolha a resposta. Empregada. Senhor Lopes. Faz favor. Pode atestar o depósito tu? Sim, senhor. Limpe também o para-brisas. Veja a pressão dos pneus. Depois mude o óleo. É tudo? É. Obrigado. Teste 2. Exercício 1. Um. Ouça e escolha a resposta. Dona Laura, Dona Neusa. Como é que vêm para o escritório da Dona Neusa? O meu marido traz-me todos os dias. Não, apenas de segunda a quinta. E na sexta? Na sexta venho de metro até Alvalade, de lá venho a pé. Quanto tempo leva a pé de Alvalade aqui? Uns 4 ou 5 minutos, não mais. Exercício 5. Qual é a letra final? 1. Um. Caminheta. 2. Empregado. 3. 14. 4. Cid. 5. Frusquinha. 6. Perigoso. Exercício 8. Verdadeiro ou falso? Empregada José. Vai levar os sapatos pretos? Não, os castanhos. E as camisas? Só a branca. A azul não me serve. leva o casaco dela. Fica-lhe muito bem. Não, não levo. É muito caro. Exercício 15. Ouça a pergunta e escolha a resposta. 1. Um. Onde gastou todo o teu dinheiro? 2. Achaste a revista 3. Ouviste as notícias? 4. Trouxeste os livros?